Sampai pada ucapan itu rajab, waknu yathhimuna amalahum, wataubatihim. Dan mereka dulu seperti ini masuk pada salafus saaleh, kedua malaikat majmain selalu menuduh amalan-amalan mereka, yathhim, yathhaman, menuduh artinya menyalahkan amalan-amalan mereka, wataubatihim dan taubat-taubat mereka wayakhafun alla yakuna qad qubila minhum dhalik darmanaka selalu khawatir kalau-kalau amalnya tidak diterima Maka dhalika yujib lahum shiddat alkhawf bahkan demikian mengharuskan mereka untuk takut yang sangat menyebabkan mereka takut yang sangat shiddat alkhawf Wakaf adalah dan juga mengharuskan mereka atau menyebabkan mereka bersungguh-sungguh banyak beristihad dalam beramal saleh. Ini barakallahu fiqum keadaan mereka selalu menuduh dan menyalahkan amalan-amalan mereka, iaitu yani amalan saya sedikit, amalan saya belum sempurna, amalan saya kurang ini kurang itu, selalu disalahkan amalnya dia. Dan juga tawabatnya. Tawabat aku kurang serius, aku kurang sungguh-sungguh, aku ini, aku itu. Akhirnya, bertambah semangat untuk beramal. Dan bertambah semangat. Atau bertambah tinggi rasa takutnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat al Contoh Contohnya, ucapan Al-Hasan. Adratu akwaman. Laman fiqh ahaduhum mil al-arzi. Ma amina lirza mendzam bi bi Aku mendapati kaum kaum. Or, law kan labih. Law anfaq mil al ardi. Ma amina lirza mendzam bi ala nafsi. Aku mendapati kaum kaum dulu. Bodoh. Alahasan. Tabi'i seorang tabi'i. Berarti yang didapati. Imas tabi'i, wa imma sahabi Aku dapati kaum kaum itu. Walaupun mereka ber Infak mil al arq sepenuh bumi mereka tetap tidak merasa tenang liar <tuh> medan bi finasi karena besarnya dosa pada dirinya ingat bukan besarnya dosa perbuatan dia besar bukan tetapi karena dosa di hati dia sangat besar jadi yang dibayangkan oleh para salaf itu dosanya seperti gunung yang akan menimpa dia. Maka ketika dia berinfak segunung Uhud emas atau sepenuh bumi emas, dia masih tetap merasa dosasnya terlalu besar. Itu keadaan balas Allah. Kalau Ibn A'un, tadi ucapan Al-Hajjah. Sekarang ucapan Ibn A'un. Jangan engkau terlalu percaya dengan banyaknya amalmu. Fainakalatadri ayuk balmingka amla, karena engkau tidak tahu apakah akan diterima darimu atau tidak. Walla ta'eman dunyubak. Fainakalatadri kufirat anka amla dan jangan merasa tenang dengan dosa-dosamu, karena engkau tidak tahu apakah akan dimaafkan atau tidak. Inn amalak muqiyyib anka kulla. Kesungguhnya amalan amalanmu tidak kau ketahui Mughayyab Artinya raib Angka darimu Seluruh Amalan-amalanmu seluruhnya Raib darimu Kau tidak tahu Apakah amalamu diterima Apakah dosamu diampun Kita tidak tahu Ucapan Ibn Ya'ul ini hampir sama dengan ucapan khasa Artinya Walaupun punya amalan soleh yang banyak Jangan merasa tenang Karena Bisa jadi tidak diterima, bisa jadi kurang sempurna, bisa jadi kurang ikhlas bisa jadi ada sesuatu yang menyebabkan tertolaknya. Ini seperti Wa'ilulillah akabi min alna selaka orang yang tumitnya tidak terkena air hujan, ya. dia sudah sholat merasa paling khusyuk sedunia, ternyata tumitnya masih kering. Oh bukan mendapatkan pahala. Malah terancam wailur lil akab bimana nara celaka wail bagi mereka yang termasuk yang tidak terkena air ketika wudhu. Demikian pula pada perkara-perkara lain. Wal azhar wallahu a'lam, fi hadhih masalah, arti masalah tatkir al kabair bil amal, adnahu in urida, an al kabair tumha b m jrd al attyan bil faraid. Watuq al kabair mukaffira bzdalik, kma tukaffir al cawir bistenab al kabair fahad al Yang tampak Allah, Allah dalam masalah ini, ahni saya maksud masalah penghapusan dosa-dosa besar dengan amalan-amalan sholat. Annu in urida an al kabair tumha. إِنْ kalau yang dimaukan bahwa dosa-dosa besar terhapus bimujarradil ityan bil faraid hanya karena mengerjakan kewajiban-kewajiban wa al kabair mukaffiratan maka jadilah dosa-dosa besar terhapus dengan itu seperti terhapus dosa kecil bi kabair dengan menghindari kabair fa hadza batilun maka itu batil ini wakil, oleh Fikum dikatakan oleh Ustaz seperti itu. Kalau sampai dianggap dosa besar itu terhapus juga dengan sholat dengan apa dia bermaksiat berbuat dosa besar dan sholat selesai terhapus. Apakah <tuh> ada bakti? Maka itu bakti. Wa nuri danau kadiyuzan yom al kiamah benar kabair. Tetapi kalau yang dimaksud terhapus adalah ditimbang yom al kiamah. Kewajiban-kewajibannya ditimbang itu sudah-sudah saja di Kalau ternyata lebih berat amalan salehnya dan maka terhapus dosa-dosa besar. Kalau itu yang dimaksud. Fatum hal kabira bima yuqabiluha terhapus dosa, dosa besar dengan amal-amal saleh yang seimbang ketika ditimbang. Wayastu al-amal fala yabqala lahu thawab. Maka ini bisa saja terjadi. Jadi Siapa yang bilang bahwa dosa besar terhapus dengan ibadah solat dengan puasa? Mereka ada dua. Ada yang bermaksud atau bermakna Sekedar solat otomatis terhapus. Maka solat dengan solat menghapus semua perbuatan dosa yang besar maupun yang kecil. Maka ini batin. Tetapi kalau yang dimaksud dengan amalan-amalan soleh pun nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lah ditimbang kalau ternyata kebaikan kebaikan lebih tinggi, maka dosa-dosanya yang besar dan kecil akan terhapus dengan amalan solat yang besar. Kalau itu kadh yaqo, kadh dengan fiil mudarek maknanya mungkin, bisa saja terjadi. Kalau itu iya, bisa saja terjadi. Waktu tajdima an ibnu Umar, anhu lama agtqa mamlukahul ladi dzarabuh. Lha lewat dari ibnu Umar. Bahawa beliau ketika memerdekakan budaknya yang dia pukul, kalau dia berkata lain salih fihi min al adzri syaih, aku memerdekakan budak ini tidak ada pahala bagiku sedikit pun. Itu kerana kepharatan lidan bin. karena beliau merasa itu hanya menebus kesalahanku. Aku pukul dia, aku aniah dia. Maka aku tebus dengan memperdekakannya. Dia merasa itu bukan sebuah amal soleh yang berpahala. Itu hanya menebus kesalahan itu. Wa la miiyaqun dan muhuminal kabair. Padahal dosa-dosanya bukan dosa besar. Bagai pabimakan minallah amalim mukafiratanil kabair. Maka bagaimana dengan amalan-amalan yang bisa menghapus dosa besar? Bayim. Masalah memukul Orang tua pun Seringkali memukul anaknya Kalau tidak benar Kalau berbuat sesuatu yang tidak pantas ya. Demikian pula Pemilik-pemilik budak Kadang-kadang memukul budaknya ya. Ketika berbuat salah atau membuat demikian-demikian Artinya bukan dosa besar Bukan seperti orang yang berzina Atau minum homer, tidak Tapi itu pun Beliau menyatakan Sungguh Ketika aku memerdekakannya, aku tidak merasa kalau aku akan dapat pahala. Itu karena kafara tanlian karena dia merasa itu hanya penghapus atau hanya penebus saja. Wasabakah ayat dan kaulaman qalaminas salam. Semoga Allah. Demikian pula telah lewat ucapan dari salaf. Inna syi'ah tumha wajakut nazaruha hasan min al hasanat. Allah Tiada Sawabul Amal. Ada ucapan salaf yang berkata, sesungguhnya kejelekan akan terhapus dengan gugurnya yang semisal dia dari kebaikan, yang ia sawabul amal, yang baiknya atau pahalanya setimbang dengan dosa tadi, dengan kejelekan tadi. Pada karena hadis saqair, kalau ini pada dosa-dosa kecil pakai pabil kabair, maka bagaimana dengan dosa-dosa besar? Dosa kecil saja akan ada yang terhapus dari amalan soleh. Artinya, kalau dia berbuat dosa sebesar dari centik ini, maka akan terhapus amal solehnya sebesar itu pula. Kalau dia berbuatnya sebesar ini maka akan hilang sebesar ini pula. Kalau dia sebesar seperti ini maka hilang. Sebesar. Kalau banyak akan hilang banyak. Itu baru pembahasan dosa kecil. Apalagi dosa besar. Bain ba'd al-kaba'ir qad yuhbit ba'd al-'amal, qad yuhbit ba'd al-a'mal. Dosa besar bisa jadi akan menggugurkan amalan-amalan yang lebih besar pula. Al-mudadhiya Kama yubtilul mannu wal-adha as-sadaqah Seperti Al-mannu wal-adha menggugurkan sadaqah Apa kata Allah SWT? Ha? Walah? Nah, jangan ikuti sadaqah Bil-manni wal-adha Jangan ikuti sadaqah dengan al-mannu wal-adha Man itu ngungkit-ngungkit Al-mitlah ah, ribu Memberikan kepada kamu sekian Dulu aku ngasih kali Itu namanya man ada menyakiti hatinya Dasar kere Kerjanya minta terus Nih ambil dia sadaqah. Tapi ucapannya Menyakiti hati Ini kata Allah menggugurkan sodakahnya Jangan ikuti Sodakah dengan mani walada Kata Ibn Rajab Sebagaimana terbatalkannya sodakah Dengan alman walada Wa tubtilul muamalat birriba sebagaimana batilnya atau gugurnya muamalah dengan riba. Seorang yang bermuamalah maka dengan riba rusak semua muamalahnya. Secara fikih tidak sah jual belinya. Karena ada riba di dalamnya. Sebagaimana gugurnya jihad sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha diri waqad ladar qutni dari jalan ma'amar ibni rasid dari abi al-haqq subai'd 'an imra'atin 'an imra'atihi al-aliya dari istrinya Aliyah. aliya annaha dakhalat ala aisha Aliyah datang kepada aisha radhiyallahu ta'ala anhumah fa dakhalat ma'aha waladun waladu um zaid arqam fa zaid ibni arqam masuk pula bersamanya. anaknya ummu zaid bin arqam dan beberapa dan wanita lainnya. Faqalat Umm Walad Zaid ibn Arqam berkatalah ibu dari Zaid ibn Arqam, Ya Ummul Mukminin, ini bi'tu tu gulaman. Wahai Ummul Mukminin, aku menjual budak dari Zaid ibn Arqam dengan harga 800 dirham, 800 dirham. Tiboatlah, tiboatlah. Masih akad dengan menunda bayarnya. Wa ini bertahitu 600 dirham naqd naqdathaha. Tetapi kemudian aku menjualnya dengan 600 secara kontan. Ini jual beli yang bilal. Ini saya jual 800 ditunda bayarannya. Kemudian dia jual secara kontan 600. Dia dapat uang 600. Maka kata Aisyah Bisa Bisa Sungguh jelek sekali apa yang kau jual Dan jelek sekali apa yang kau beli Jelek sekali apa yang kau beli Jelek sekali apa yang kau jual Sesungguhnya dia ingin Barang, ingin uang kontan saja dia Ingin uang kontan Tetapi dia hutangnya di 800 Inna jihadah Umar Rasulullah SAW Qad Batal illa an yatu sungguh jihadnya bersama Rasulullah akan gugur kecuali kalau mau taubat Bayangkan dengan riba jihadnya bersama Rasulullah SAW gugur illa an yatu kecuali kalau masa taubat qala daruqdni disebutkan di sini al-alia majhulan dia tidak dikenal siapa dia wa ibnu tarkumani biqaulih al-alia ma'rufah tetapi kata tarkumani dia dikenal anha wa dikenal pula suaminya dan dikenal pula anaknya wa imaman dan anaknya dan bapaknya dan suaminya adalah dua imam demikian dikatakan oleh Ibnu Hibban di dalam As-Shiqat karena wa ذهب dan berpegang dengan hadis ini As-Sauri wal-Awza'i wa Abu Hanifah wa ashabuhu wa Malik Wa Abu Hamzah ini Ahmad ibn Hamzah, Wal Hasan bin Saleh, rahimahum Allah ajalnya. In. Ini contoh contoh adanya perkara-perkara yang besar gugur karena dosa-dosa. Wa Kalla Hudaya, Qadful Musanna yahdimu amal maaat sana. Umur kita tak sampai 100 tahun, tetapi di sini dikatakan Qadful Musanna menuduh. Seorang wanita baik-baik dengan zina akan menggugurkan amalan seratus tahun. Akan menggugurkan amalan seratus tahun. Waruiy anhu marfu'an harrajahul bezza. Diriwayatkan pula secara marfu' di keluar kena al bezza. Waka ma yubtil terku salatul asr al amal. Fala ystinkir al yubtil taba al amal al ladi al kabair. Dan juga sebagaimana gugurnya. Seorang yang meninggalkan salat asar, gugurnya semua amalan dia falayas tankir. Maka sungguh tidak aneh, tidak munkar atau tidak tidak tidak aneh. Anyubtil sawab ala amal alad yukafiril karaib. Bahasanya akan gugur amalan-amalan yang terhapus dosa-dosa besar. Wad gharr ja al bazaar. Fimus tadi dikeluarkan ulang oleh Al-Bazzaam dalam musnadnya dan juga limam hakim dalam hadis Ibn Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala wa Yua ta bhasanat al-Abdi. Tidak tangkap kebaikan kebaikan seorang hamba yang melkiat. Wasayyatihi dan juga kegilaikan kegilaikannya pada hari kiamat. didatangkan kebaikannya, didatangkan tangkap kegilaikannya. Ayok asuk ayuk buah maka kemudian ditulis diadili ayuk buah atau diputuskan bahwa mimbaub sebagian terhadap sebagian yang lain. Fa'inbaqiyatlahu hasanatun musti'allahu biha fil jannah. Kalau masih tersisa kebaikan maka akan diluaskan untuknya surga. Kalau tersisa kebaikan bagaimana kalau tidak tersisa kalau tidak tersisa, inilah yang dikatakan dengan orang yang bangkrut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat atadruun, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut atadruun naman ilmuflis kata mereka, ya Rasulullah al-muflis fina, muflis di kalangan kami man lay salahu dinarun waladirham, yang tidak punya dinar dan dirham dan Nabi bukan al-muflis adalah orang yang datang iwam al-qiyamah dia amalin dengan satu amalan atau dengan solat, dengan puasa, dengan ibadah. tetapi Allah Taala telah mencerca orang ini, wabulah Mahad telah mendolimi yang ini, telah dorobahad memukul yang ini, mendolimi yang itu. Ya Mustasyamah mereka berdatang menuntut di hadapan Allah SWT, maka diambil kebaikannya untuk menebus dosa-dosanya tadi, yang ini terdolimi. Saat itu tidak ada yang minta harta dunia. Maka dipindahkan kebaikan dia kepada orang yang terdolimi. Datang lagi, aku dipukul Diberikan lagi kebaikan kepada dia. Datang lagi, aku dihinakan, aku direndahkan di depan umum demikian-demikian. Berikan lagi pahalanya kepada dia sampai habis. Ini adalah orang yang muflis. Maka dileparkan dia ke dalam neraka. ada katakan dulu namanya muflis. Tahu kau siapa yang muflis? Yang publis adalah orang yang membawa amalan soleh Sekian banyak, tetapi ternyata Dia banyak mendolimi manusia Banyak berbuat sesuatu Yang menyebabkan orang lain dirugikan Maka mereka semua menuntut Sampai akhirnya habis Pahal lain kadang-kadang <tuh> Seseorang mendolimi orang lain dalam keadaan tidak sadar Kalau dia mendolimi orang lain Orangnya sakit Dia biasa biasa saja tidak merasa apa-apa. Nanti ya Malqiyamah, Malqiyamah dia akan terkejut. Ternyata banyak orang yang menuntutnya. Bahkan para wanita dikira dia aman-aman saja dengan kasiyatin ariyat, mailatil mu'milat, ru'usunna ka'lima bil buqtil Apa enggak ada jutaan laki-laki yang menuntut nanti ya Malqiyamah? Saya terfitnah karena si fulana lewat di depan tuh demikian demikian dengan harumnya, dengan wanginya, dengan ini. Apa tidak menuntut? Ini barakallahu fiikum kadang-kadang demikian berapa amal solehnya wanita tadi ketika dituntut oleh jutaan laki-laki yang terpisah dengannya sallallahu alaihi wasallam qala wa gharaja al-banza wa ibnu bi khatib min hadis ibnu lahi'ah qala hadatsani aqo in madinah said ibn jubayr fi qawli llahi ta'ala fi qawli llahi 'azza wa jalla faman ya'mal li qalad darrat khayran yara dia berkata kanal muslimun yarawna annahum la yujaruna 'ala ash-shay'il qalil idha 'atawuhu dulu muslimun melihat atau peranggapan Bahawa mereka enggak akan dapat pahala apa-apa kalau dia berbuat sesuatu yang sedikit atau memberikan sesuatu yang sedikit. Atsawru mereka berikan sedikit. Fayajiul miskin, fa yastaqilluna an tamratan wa qisratan wa jawzatan. Wala hadalik. Maka datang orang miskin merasa malu, merasa buat apa saya bersedekah? Kalau cuma satu korma, dia sedeklon menganggap kolin. Aniyo tuh tamrahan. Kalau ngasih cuma satu korma atau satu kisrah kulitnya, wajauza sejenis apa namanya kelapa. Fyirudunahu oyakulun ma hadabi shay. Dia menjawab dan berkata ini enggak ada apa-apanya. Innama nu'jar 'ala man 'ati wa nahnu nuhibbu wa kana akharuna wa kana akharuna yaruna ini yang baik dia merasa kalau sedikit enggak dapat pahala apa-apa nu'jar 'ala man 'ati wa sesungguhnya kita dapat pahala kalau kita memberi dalam keadaan kita sangat suka padanya besar sedangkan yang lain sebaliknya Ya Allah, anak melayu lah mohon, wah mereka merasa tidak dosa kalau sedikit berbuat jeleknya. Alat dan beliau sihir dengan dosa yang kecil. Misalnya kejahatan seperti bohong yang pada perkara yang tidak penting. Ya, tidak ada apa-apanya, tidak apa. Wanapura atau melihat wanita mencuri-curi pandang. Walaupun riba atau menceritakan kisah-kisah orang lain, tahu kamu tak pula Begini dan begitu. Kalau dikatakan orang-orang ini menganggap bahwa itu enggak, enggak ada nilainya atau enggak, di, enggak dicelah, cuma sedikit kok. Dan bohongnya juga enggak penting. Cuma saya berkata dari sana, padahal dari sini, atau bahkan saya berdosa supaya ketawa saja dan itu tetap tidak boleh. Innamā wa'ada Allāhu an-nār 'alal Allah itu mengancam dengan raka itu untuk dosa-dosa besar -dosa -dosa -dosa saja. Kata mereka. Fa raghabahumullāhu fil qalīl min al-khair an ya'malū fa innahu yūshik an yakthur wa haddharahum min asy-syarr fa innahu yūshik an yakthur. Tetapi Allah memperingatkan mereka raghabhum memberi semangat mereka untuk yang kecil-kecil dari kebaikan karena yushik an yakso mudah-mudahan sebentar lagi jadi banyak dan memperingatkan dari yang kecil-kecil dari yang jelek karena sebentar lagi akan jadi banyak maka Allah katakan wa may y'mal bi qalad darratin khairan yara wa may y'mal bi Walaupun itu sebiji darah. Akan dilihat tadi amal qiyamah. Hitungannya. Akan dilihat. Di amal qiyamah. Dan akan tercatat di sisi Allah SWT. Yani wazn asgar Naml, Yani timbangan yang lebih kecil dari semut. Darah. Kalau itu kebaikan. Akan dilihat tadi amal qiyamah. Yani di kitab. Ini dalam catatannya. Akan terlihat. Waysuru dahlek dan ini mengembirakan orang-orang miskin yang bersadakonnya hanya sebelah korma. Allah, yuqtab li kulli birin wafajin bikkulli syi'at syi'at wa'ahida. Enam ditulis seluruh kebaikan dan kejelekan masing-masing ditulis satu. Wabikkulli hasanat nashr hasanat tetapi kalau kebaikan akan ditulis satu hasanat menjadi sepuluh hasanat. Baiklahkan ayatul kiamah maka nanti ayatul qiyamah. Baga Allah hasanat akan dilipatkan lagi oleh Allah hasanat orang-orang mukmin. Bikul lima hidatin ashran akan dilipatkan setiap satu menjadi sepuluh. Bayam kau alhu bikul hasanatin ashra syiar maka akan bisa menghapus satu, satu kebaikan menghapus sepuluh kejelekan. Paman zat hasanatuhu atas ayatih mikhala darah dah jannah maka siapa yang kebaikan kebaikannya lebih di atas kejelekan kejelekannya maka dia akan masuk surga. Wazir halah, anhu taq al-muqas mukasah bila hasanatul sayyidah. Maka yang tampak. Bahasanya akan terjadi nanti mukasah bain al hasanat was syia akan ada kisah atau akan ada perbandingan kebaikan dan kejelekan. Tum atas kutil hasanatul mukabilis syia kemudian gugurlah kebaikan kebaikan yang seimbang dengan kejelekan kejelekannya. Karena ini sudah untuk maksudnya punya punya lima yang ini hilang untuk menghapus sesayang itu. Yang ini hilang untuk menghapus sesayang ini. Yang ini hilang untuk menghapus sesayang itu. Sampai dosa habis. Berapa sisa itu? kebaikan itu. Itu dimaksud. Wa yunzar ila minha ba'da al Kemudian dilihat apa yang tersisa? Apa yang tersisa setelah Mukassah, Setelah diperbandingkan.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 Maka yang ini untuk hapus yang ini, yang ini untuk hapus yang ini, sampai sisanya tinggal satu. Walaupun cuma satu, lebihnya utiba akan diberi pahala dengan kebaikan tersebut secara khusus. Wasa kata baki hasanati dan akan hilang kebaikan-kebaikan yang lainnya yang sudah dipakai untuk menebus kejelekan. Fi mukhabba lati syiati. Khalaf qala beda dengan orang yang berkata yusabu bil jami' dia akan diberi pahala seluruhnya wa tasqu tai'atuhu ka'annaha lam takun kemudian gugur kejelekan-kejelekannya seakan-akan enggak pernah terjadi ini salah kata beliau bukan begitu bukan hasanatnya lebih banyak berarti dosanya dihapus semua hasanat yang banyak ini dibalas semua bukan tetapi yang dibalas itu sisanya Dipakai untuk menghapus, menghapus, menghapus Sisanya berapa? Maka itu yang akan dilipat oleh Allah Dan kemudian diberi pahala Makanya ada istilah muflis Azadruna manil muflis Muflis yang tidak punya sisa Dipakai menepus ini, menepus ini, habis Dia tidak punya sisa Inilah al-muflis Qawalah Wahada fil kabair Itu semua tentang dosa besar Ama saqair ada perlu salah kecil, fa innahu kad tumha bil amal salihah. Ada perlu satu kecil kad tumha kad dengan bil mudar. Maknanya bisa jadi mungkin saja terhapus dengan amalan-amalan yang salihah. Ma'abaka isawa biha walaupun tetap pahalanya tidak hilang. Jadi bukan tembusan seperti dosa besar tadi. Kalau ini adalah untuk terhapus karena dia dikatakan salat pada salat menghapus puasa dengan puasa hapus umrah dengan umrah menghapus sebagaimana nabi bersabda maukah kutunjukkan pada kalian apa yang menghapuskan atau apa yang Allah akan hapuskan dosa-dosa dengannya wa yarfa Allah angkat dengannya derajat, derajat, derajat, yaitu isbaululuh adalah makar, menyempurnakan huluh dalam keadaan susah, wakatratulkota ialah masjid dan banyaknya langkah-langkah ke masjid, wantiqulsalah batal salat dan menunggu salat setelah salat, hari magrib, menunggu isya fastbatalihadhal a'mal litakfir alkhataya wa raf' la ilaha dan ditetapkan dengan amalan-amalan ini akan terhapus kesalahan-kesalahan dan diangkat derajat-derajat demikian pula hadis ucapan Rasulullah sallallahu alaihi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah 100 Seratus kali, kutibalah huiat hasana akan ditulis seratus kata. Wabohiat anhu huiat syi'ah dan akan dihapus seratus kegelikan. Wakaratlahu adl al ashra rekam dan dia akan mendapatkan pahala seimbang dengan memerdekakan sepuluh budak. Ashra rekam sepuluh budak. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim dan juga Imam Malik dalam mawd Pahala ya dulu, ala anda dzikir yang bersyiar. Ini menunjukkan bahawa zikir akan menghapuskan dosa-dosa. Wa -dosa. yabqal tawabuh li amilihi mudah si tersisa pahalanya bagi pelakunya dengan berlipat kali menghapuskan dosa, tapi amal solatnya tetap dapat pahala. Beda dengan nanti yang dosa besar yang melukyama ditebus dengan kebaikan ini kebaikan itu kebaikannya hilang sehingga ada istilah muflis ada istilah bangkrut dia punya pahala banyak tapi habis untuk menembus semua kedzaliman kepada dia dosa-dosanya wa <tuh> kadzalika sayiatut ta'ib taubatan nasuha tukaffiru anhu demi ken pula kejelekan orang yang sudah bertaubat dengan taubat yang nasuha akan menghapus dosa-dosanya dan hasanatnya tersisa, karena beda kalau berhapus dengan taubat, maka hasanatnya tetap putus kabaqala ta'ala sebagaimana Allah berfirman hatta ida balaga asyuddahu wa balaga arba'ina sanatan kala rabbi awzihni an ashkura ni'mataka alati an'amta alaya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarzah wa aslihli fi zurriyati fi zurriyati ini tutu ilai kau ini minal muslimin. Ini perbuatannya. Apa balasannya? Ulaikal ladina nataqablu anhum asanama amilu, wnatajaawzu ansiyaahtim fi asham al wa ala silqal ladika nu yadun. Kata Allah dalam surat Al Kahf. Hingga ketika orang itu Sudah mencapai umur 40 tahun Kemudian berkata Wahai Rabbku, Berikanlah kepada aku untuk bisa bersyukur Untuk bisa mensyukuri ni'matmu Yang kau nikmatkan Atau yang kau berikan kepada aku Dan juga kepada kedua orang tuaku Dan berilah aku taufik Agar aku bisa beramal saleh Yang kau ridai. Dan perbaikilah diriku Dan turunanku Aku bertawabat kepadamu Aku bertaubat kepadamu. Wa inni minal muslimin dan aku berikram loh akum minal muslimin. Ini amalannya, amalan saleh dan taubat. Apa kata Allah setelahnya? Apa pahalanya? Apa balasannya? Ula ikhlaqinana takabbaranhu. Mereka lah yang kami terima kebaikan dari mereka. Wa natajawaz ansyiatihim dan kami maklumin dan kami maafkan semua kejelekan. Dan dimasukkan dalam ashabil jannah. Golongan penduduk surga. Wa'adha sidqilladhi kanu yu'adun. Ini janji dari Allah. Yang jujur. Yang benar. Yang sudah dijanjikan untuk mereka. Berarti kebaikannya tidak hilang. Karena Allah katakan. Anhum Kebaikannya diterima. kejelekannya dimaafkan. Dimana? Dia nak Karena dia bertanggung. Ini tubut ilaika aku bertaubat kepada-Nya. Beda dengan orang yang mati dan keadaan belum bertaubat, maka membawa sekian dosa, dosa dosa besar. membawa pula sekian pahala. Maka pahalanya akan habis dengan untuk menebus dosa-dosa besar tadi. Ima habis wa ima tafsir. Kalau habis selaganya, dia, dialah al-muflis akan dimasukkan dalam neraka. Tetapi kalau dalam keadaan tersisa, itulah yang akan diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kadar pahala yang tersisa. Wa qawluhu Wa qawla ta'ala Waladhi jaa'abis sidqi Wa qaddaqabih Ula'ikahumul muddaqun Lahumma yasha'una Inda rabbihim Dialah k jaza al muslimin liyuknfir Allah alhamm asw alldi amalu wajaziyahum ajrahum b ahsal alldi k anu mereka yang datang dengan kejujuran dan membenarkan ulai ikamul muttaqun mereka adalah orang yang bertakwa lahuma ya syaun bagi mereka apa yang mereka sukai di sisi roh mereka. Sebagai jazau'l-mursini. Balasannya orang-orang yang berbuat asa. لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ Untuk Allah hapuskan dari mereka. أَسْوَى اللَّذِ يَعَمِلُوا Allah hapuskan yang jelek-jelek dari apa yang mereka amalkan. وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنَ اللَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ Dan akan dibalas pahala mereka dengan sebaik-baik apa yang mereka amalkan. Yang jelek-jelek dihapuskan, yang baik-baik dibangun baik oleh -baik. kita. Tidak dikurang, karena digambarkan di sini orang yang jujur, jahab, bisik artinya datang kepada Allah, mati, meninggal, menghadap Allah dalam keadaan jujur, dalam keadaan membenarkan, dalam keadaan orang bertakwa. Maka hasanatnya utuh dilipat kepada Allah, kejelekannya terhapus falama wasafaha ulabil taqwa ketika disifati dalam ayat ini dengan ketakwaan dan ihsan dalla ala annahum laysu bimusririn ala dhan orang yang bertakwa orang yang berbuat ihsan berarti mereka tidak israr dalam dosa غير tidak israr israr itu terus-menerus tidak taubat tapi mereka adalah orang yang selalu taubat kepada Allah Taala itu ciri-ciri orang takwa Orang yang berbuat esan. Lain subi mustirin al berarti orang-orang tersebut orang yang tidak terus-menerus dalam dosa. Balhuma ta ibnu minha bahkan orang-orang yang selalu taubat. Oleh karena itu Allah balas pahalanya kebaikan-kebaikannya dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Dosa-dosanya dimakan. Waqaulu liyukafir Allah anhum aswa aladhi amlu. Dia hapuskan oleh Allah dari mereka perkara yang jelek dari apa yang mereka kerjakan termasuk di dalamnya itu dosa-dosa besar. Biaraha aswa al-a'mal karena dosa besar segala jelek amal. Wa man yattaqi Allah yakfiru 'an sayyi'ati wa yu'dillahu Siapa yang bertakwa kepada Allah akan dihapuskan darinya kejelekan-kejelekannya dan akan dibesarkan pahalanya. Parat ta'ala taqwa al mutabminah li f'li al wajibat, wa terk al muhramat, taqfir al syi'at, wa ta'adzim al ajm. Maka disusun balasannya untuk orang yang bertakwa. Yang tentunya terkandung dalam ketakwaan adalah perbuatan-perbuatan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram ia termasuk takwa atau terkandung dalam takwa. Fi'l al-wajibat wa tark al-muharramat. Mengajarkan wajib, wajib meninggalkan yang haram-haram. Rattaba -haram -hara ala taqwa Allah susun balasannya. takthira sayyi'at. Dihapuskannya kejelekan kejelekan. Wa al ajr dan dibesarkan pahala-pahalanya. Rabballlah 'anil mu'minin al-mutadzakirin fi khalq as-samawati wa juga Allah khabarkan tentang orang-orang beriman Yang selalu bertafakkur bertafakur, Memuji Allah Atas penciptaan langit-langit dan bumi Allah katakan tentang mereka Kalau mereka berkata Rabbana Innana sami'na munadiyayunadi Lil'imani an aminu Birabbikum faamanna Rabbana fangfillana Dunubana Wa kaffir anna sayyiatina Wa tawafna ma'al abrur Eh Rabb kami Kami mendengar Panggilan yang memanggil untuk iman Panggilan yang memanggil kepada iman Berimanlah pada Rabb kalian Maka kami pun beriman Eh Rabb kami, ampunilah kami Dosa-dosa kami Dan juga Hilangkanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami dan manfaatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Alaikum warahmatullah. Wa aku barokh. Annu istajabalahu. Allah katakan dalam ayat berikutnya istajabalahu. Pastajabalhum maka Allah akan mengabulkan dosa mereka. Pastajabalhum. Walaupun kafir anhum syi'atihin bahwa Allah menghapuskan dosa-dosa mereka. Wadukalahum al jannah. Allah masukkan mereka ke dalam surga surga disebut diawali dengan kalimat almutafakkirin fi khalqis samawati wal ard karena awal ayatnya bercerita tentang orang yang selalu ingat Allah khiyamu wa qudwan wa ala junubi wa tafakkaron fi khalqis samawati wal ard Yang selalu tafakur dalam ciptaan langit dan bumi maka disebut mutafakkirin kemudian disebutkan balasannya fastajaba lahum anni la udhiu amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'duhum min ba'd tabar Allah aku kabulkan permohonannya aku enggak akan sia-siakan amalnya laki-laki maupun perempuan sebagaimana mereka satu bagian yang lain kami akan jaga amal-amal tidak akan kami sia-siakan itu ayat berikut <tuh> ini doanya Fahaskan Allah dosa dengan maaf, dan syiak dengan kalimat ini berbeda. Fakfir lana dosa bana dosa-dosa kami. Yang kedua, wakfir lana syiak tina dan hapuskanlah dari kami kejelekan kami. Apa bedanya? Dosa dengan kejelekan. Fahaskan Allah dosa dengan maaf. Allah khususkan dosa-dosa. Dengan ampunan Dosa-dosa diampun Wasayiat kejelekan-kejelekan Biteksir Dengan dihapus Fakaduqal Kadang dikatakan Asayiatu taqussussara'in Biasanya yang dikatakan kejelekan-kejelekan itu Dosa-dosa kecil Sedangkan dulu Biasanya dosa-dosa besar -dosa -dosa. Walaupun sebagian Sama dengan sebagian lain Atau masuk di sebagian lain kalau sendirian Dunub saja Semua dosa masuk dalam. dalamnya Kalau sayiat Saja, sendirian, kejelekan Maka semua kejelekan yang besar masuk dalam. Tetapi kalau diiringkan berdua Dunubihim wasayiatihim Maka yang dunub biasanya besar -besar, yang besar-besar Sayiat yang kecil kecil Dosa-dosa Sedangkan yang ini Kejelekan-kejelekan Baik Maka disebutkan dua-duanya di sini beriringan. Maka yang dimaksud dunum adalah dosa dusak besar. Sedangkan sayiat adalah yang kecil-kecil. Maka yang besar diampuni. Yang kecil dihapuskan. Qala. Wad-dunubu yuradu bihal kabaih. Fasayiatu tukaffar. Maka yang jelek-jelek atau dosa-dosa kecil terhapus. Dan Allah jadialah kafarat. Karena Allah sudah menjadikan sekian penebus-penebus kafarat di dunia. Penebus-penebus yang syar'iah wa Apa yang kadariyah? Penebus-penebus yang sifatnya syar'iah. Salat ke salat, Ramadan ke Ramadan, penghapus, diberikan pula umrah ila umrah, penghapus. Tapi yang kadariyah Alasan-alasannya, ha? iya musibah musibah. Bahkan pada peralaman tertutup, walaupun akan ada dosa-dosa yang terhapus, kesedihan. Ketika Abu Bakar datang kepada Rasulullah SAW dengan sedih, Ya Rasulullah, siapa orang yang tidak pernah berbuat salah? Apakah ada orang yang tidak pernah berbuat keliru? Dia merasa, aku tidak bisa. Okay. Maka ketika melihat Abu Bakar ketakutan, Nabi menyatakan, Ya, abad abad Alah tayausibah ke laku, bukankah engkau pernah tertimpa musibah? Itu ya Allah. Pernahkah engkau bersedih? Pernah ya Rasulullah. Pernahkah engkau begini? Pernahkah engkau begitu? Zalikamatul nabihi, itulah yang Allah jadikan sebagai penghapus. Kita sama. Jadi penghapus ada dua, penghapus syariah dan kaudariah. Yang syariah dengan syariat dengan ibadah. Yang kaudariah dengan musibah-musibah. Bahkan tersinggung pun ada pahala yang terhapus. Sabar. Sakit, sabar ya. Itu sudah terhapus. Kalau sabar, kalau dia sabar. Baik. Wa akhbara annahu istajjar. Oh, sudah sampai sini sudah lewat. Sampai quluwujunuhu tahtaju ila manghira. Tadi saya akan terhapus. Karena Allah sudah menjadikan penghapus-penghapus di dunia yang syar'iyyah dan yang qadariyah. Sedangkan tuan telah tajulah mangfir, sedangkan dosa-dosa yang biasanya dimaksud yang besar-besar membutuhkan ampunan takhisahibah minshariha yang melindungi pelakunya dari kejelekan dosa. Apa itu mangfir? Secara bahasa, akan bisa paham maknanya mangfir secara bahasa? Kalau kita tanya helm itu bahasa Arabnya apa? Helm perang pakai baca. Itu namanya mizfar. Bahasa Arabnya mizfar. Jadi apa itu mizfar? Pelindung kepala. Berarti apa mangfirah? Ada kaitannya dengan perlindungan. Maka dikatakan di sini, karena kalau besar besar ada bahaya besar, karena besar, -besar itu. Mazfirah melindunginya. Dia terlindung dari akibat dosa-dosanya. Yang harusnya dia diginikan, terlindung. Yang harusnya dia mendapatkan neraka, terlindung. Yang harusnya dia begini, terlindung. Itu makna Mangshirah secara bahasa. Adapun terjemahan, sering ampunan-ampunan-ampunan. Tetapi, lebih rinjinya adalah perlindungan. Maka dikatakan, Mangshirah <tuh> sahibaha Melindungi pelakunya dari syariha. Dari kejelekan dosa. Walmaghfirah wat takfir mutaqaribah. Maghfirah dengan takfir Berdekatan kata. Maghfirah melindungi dari akibat jeleknya. Takfir penghapusan. Dihapus yeah. yeah. Final manfira قد qila innaha satrul Karena maghfirah itu kadang-kadang disebut sebagai satrul Pelindung atau sitar tirainya dosa-dosa wa qila wiqayat Dikatakan pula bahwa maghfirah adalah wiqayat syarrid, pelindung dari kejelekan dosa. Ma'atitrihi dengan ditutupi. Apa bedanya wiqayah dengan sitr? Wiqayah perlindungan tadi. Apa sitr? Tilar. Apa maksudnya? Karena kejelekan dosa itu dua. Kejelekan dosa adalah Adab pertama Dengan berbagai macam bentuk adab Yang mengerikan Masing-masing memiliki adab tersendiri Dosa ini adabnya seperti ini Dosa ini adabnya seperti ini Yang kedua <tuh> Ar Kejelekan dosa itu adalah ar Dipermalukan yomel qiyamah Dipanggil oleh Allah Di hadapan umum Kemudian disebutkan demikian Dan katakan engkau berdusta di hadapan semua orang Semua orang tahu Maka kejelekan dosa ini Dua perkara Azab dengan ar ini dari aib Maka perlindungannya pun dua Melindungi dari akibat jelek ini Dan akibat jelek ini Dari ini namanya, Perlindungan dari azab Sedangkan dari aib Dari ar, sitas itu, itu. Dipanggil oleh Allah secara sendiri Tidak ada siapapun Bukan kaya dosa Bukan kaya dosa bukan Sampai ketika orang itu merasakan binasa di dunia sudah aku tutup dan sekarang apa apun, ya. masuklah hantaran. Itu mengcil. Dia terlindung dari dua perkara, terlindung dari aga dan terlindung dari al. Ya. Ditutup oleh Allah kejelekan-kejelekannya, tutup aibnya. Waliha da yusama masatir rasi. Bawa kahwul fil harbi min faran. Oleh kerana itu dinamakan penutup kepala <tuh> dan pelindung kepala di dalam perang itu disebut minfar. Minfaran. Walau <tuh> sama <tuh> kulusatirin lirak siming faran. Tidak semua yang menutup kepala disebut minfar. Ini penutup kepala, tapi tidak disebut minfar. Mengapa? Dia cuma satu, cuma menutup tapi tidak melindungi. Tapi kalau helm baja itu, dia dipakai perang, maka itu dia menutup dan melindungi. Baru sebut mingful. Kalau ini bukan mingful, kalan suah. Mereka menyebutnya kalan suah, bukan mingful. Tapi yang mingful adalah yang melindungi. وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ عَنِ الْمَلَائِكَةِ أَنَّهُمْ يَدْعُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ التَّأْبِيذَ Dan Allah menyebutkan malaikat-malaikat mendoakan orang-orang yang beriman, yang bertaubat. Bil mengfirah, malaikat berdoakan dengan ampunan, wuqayaat syi'at dan melindungi dan juga menghapuskan kejelekan-kejelekan. Minhaal jins ini pun sejenis dengan ini. Di asal al kufri as sitru watang tia tu karena yang namanya al kufur teksir juga maknanya menutupi makadanya melindungi melindungi dari sesuatu yang tidak pantas menutupi lahir. Wa katfarraqa ba'dhum wa ba'dul mutaakhirin bainahuma. Ada pula orang-orang belakangan yang membedakan antara keduanya. Ini takfir dengan manfirah. Ada yang menganggap sama, ada yang menganggap berbeda. Bi anna takfir mahfu atsradan li. mereka takfir adalah menghapus pengaruh dosa. Hatta ka'annahu lam yakud, sehingga seakan-akan tidak pernah ada dosa Itu Itu takdir. Adapun maghfirah, tatadammam ma'alih. Terkandung bersama dengan itu, ini bersama dengan yang tadi seperti takdir. Ditambah ifdhalullah 'alal 'abdi wa ikramihi. Ditambah Allah memberikan kepadanya kelebihan dan Allah memuliakan Katanya demikian نظر, Tapi ini masih ada kritikan Allah Ta'ala alam. Kita pegang apa yang awal disebut Karena biasanya Para ulama menyebutkan yang awal adalah yang paling rajin Kemudian baru yang Di bawahnya, ada pula yang berkata begini Ada pula yang berkata begini Tapi yang rajin, yang disebutkan pertama Tentang masalah Dosa dunum uh, Mangfirah dengan takfir Perbedaan seperti itu, takfir menghapuskan pengaruh pengaruhnya seakan-akan tak pernah berbuat dosa, sedangkan maqsurah adalah melindungi dari kejelekan dosa. Wallahu Taala tahu. Kejelekan dosanya ada dua macam, ada kejelekan dalam bentuk azab, ada kejelekan dalam bentuk aib atau a ala alam. Melindungi dari kedua-duanya dengan maqsurah dan sabar. Wallahu Taala tahu. Wosallallahu Muhammadu alaihi wasallam terlebih berkatirah. Subhanak Allah bihamdikillahil maha sakti wa tuhulil.